Подався б кудись Віктор Миколаєвич, та хіба вітрюган пустить? Наче оскаженів, складав кучу гори твердого репучого снігу, засипав вище стріг кріпацькі хатки, зривав покрівлі, а що-то робив він у чистому полі, не давав життя навіть звірам, гнав їх зі своїх сховищ до самісінького села. Знову склав рядки про долю. А щоб вкарбувалися вони в серце кожному, Хто їх почує, З'єднав лиху долю і злий вітер. Гуде вітер вельми в полі, Реве, ліс ламає, Плаче козак молоденький, Долю проклинає. Гуде вітер у полі і на хуторі, А Віктор нудився та вів з ним розмову. Реве, швітре, «Да не плачеш, бо ж тобі не тяжко, Ти не знаєш в світі горя, Так тобі не важко». Думав про вітер, що йому байдуже, Чи він у полі, чи де ліс ламав, Чи по морю хвилю гнав, Чи снігом людей у полі замітав, І звертався до нього. ж от серця тугу, Рознеси по полю, Щоб не плакався я бідний». На нещасну долю. Та не слухав вітер поета, Не приходив йому на допомогу. З часом вітрюгани знесилилися. Спершу проти сонця, Потім і в затінку задзюрчали струмочки. А як підсохло і потвердішила земля, Знов подався Забіла на своєму орлику до Качанівки. Зійшлося чимало знайомих. Був тут і Василь Штернберг, який знову приїхав з Петербурга. «Тарновський нещодавно повернувся з Європи», – шепнув Штернберг. Дещо привіз. Картини відомих художників, куплені господарем Качанівки в Італії, ще стояли нерозпаковані, викликаючи цікавість у гостей. А Григорій Степанович, худий, засмаглий від далекої подорожі, інтригував усіх, новими придбаннями і не поспішав їх показувати. Стрівшись з Тарновським, Забіла розвеселив його, копіюючи Штернберга. — Зацікавили італійськими картинами, коли ж покажете? — спитав у господаря. — Як терпець не втерпиться, так і покажу, — задоволений собою відповів Тарновський. — У кого? — перепитав Забіла. Господар багатозначно і здивовано подивився на Забілу. Боюсь показувати, а раптом щось незначуще купив. Ви ж перші і сміятися будете. У гості з господаря не сміються, так нас учили. Ви ж бо боправі, Вікторе А, Покажу. Вони розійшлися. Григорій Степанович ще тільки обіцяє показати придбання, повідав Забіла Штернбергу. «Ходімо до парку». Поети-художник блукали алеями великого парку. Штернберг замальовував види качанівки для майбутніх картин, а Забіла залюбки спостерігав за роботою. У кімнаті художник показав свої замальовки. Ось візник розсердився на коня, який пасеться, і, піднявши руку, наполегливо кличе його. А ось голова українського козака – з добрими, розумними очима. Тут і сцена, господиня і наймичка на тлі нехитрого хатнього начиння. На іншому аркуші весільна процесія, що проходить по складовище, ніби стверджуючи, що життя вічне. Та найбільше подобалися зубілі краєвиди Києва. «Славно!» – вигукнув поет. Їх покликали до столу і... Вони не встигли поговорити. Тарновський влаштовував кожного тижня звані обіди. На них з'їжджалися гості з усієї округи. У затишку столітніх лип довгими рядами накривали столи. З льохів виносили витримане ягідне вино, підкочували діжички з сивухою, а на столах гуси, фаршировані яблуками, молошні поросята з чесником. Паштети, гарніри, соуси. Під час обіду хор з кріпосних дівчат і хлопців співав пісень. Виголошувалися тости, славилися література, мистецтво.